Eh, cos aspirantes, escritores, presenciai. Ah, ostras, que... <risas> Nas outras Nor... dúas ocasións sempre foron, foron online, que, <risas> bueno, xa estaba desexando, a verdade, como podes imaginar. Nora, boa, <risas> Nora boa fe, e felicitacións pola parte que xe corresponde. En realidade, pois, pues, son varios os, os traballos que se van a facer con respecto á Escola de Letras, pero ti eres a primeira que comeza este ano, non?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 de dedicarse activamente a súas afeccións. Non? Moitas veces pensamos que a literatura é unha afección que, que só so conleva a lectura. Non, hai moitísima xente que, que escribe, que xa apetece escribir, que non ten por que facelo de xeito profesional, que a publicación dun libro non sempre é o objetivo da, da, da literatura. Eh, creo que o éxito destas iniciativas como, como a Escola de Letras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 pois pues claro, claro, claro que sí, porque bueno, una das condición sine qua non é eh, que trabajemos en, en galego. É uh -huh. certo que que por lo menos nas anteriores nas anteriores edicións Eh, incluso se matriculou algunha persoa eh pues que non era galega e eh, poido traballar igualmente, non? Eh, uh -huh. foi foi de feito foi foi incluso fermoso, non, ir vendo como como como xente que empezaba pois pues, eh, tendo moitas dificultades coa co uso do, do, do galego como lingua literaria, pois pues, acabaron animándose non a, a escribir en galego, que é tamén un un proceso normalizador bonito. Sí, eh señor. eh entón, bueno, pois pues, si sí, si sí, sí, a verdade é que é que facemos bueno, Bueno, procuramos facer actividades eh, entretidas, esa digo eu, eu fago un obradoiro basicamente orientado á narrativa, pero por exemplo Antonio García Triseiro, que é outro dos, dos, sí. dos mestres eh, que tamén vai dar un obradoiro o fai de, de, de, de poesía eh, Diego Giralde eh, fai outro tamén vinculado, sobre todo con determinadas estruturas narrativas Ana Figueiredo eh,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 Eh, pero desde logo que encantadísima eh, vos, vos, eh, vos podo recomendar Eso. dependendo do número de persoas que, sí. que, que, que sea seades na compañía uh -huh. pues, pues, vos, vos podo recomendar textos e eh, ah, pues, eh, o que diste tens moita razón eh, uh -huh. non é fácil sempre atopar tens a mesma no. dificultade que teñen moitos moitos mestres e mestras que traballan sí. eh, con teatro nos centros educativos eh, que é a dificultade atopar obras eh, que que podan cumplir a cantidad De, de, de, uh -huh. de participantes, non, uh -huh. Na, sí. nas, nas compañías de, sí. de teatro amador. Sí. Eh, e moitas veces, claro, non é fácil tampoco arranxar as obras para para para adaptalas, sí. a, ese, es... a ese tipo de compañías. Claro. Eh, es... pero bueno, algo, hai algo aí. Pues eh... que nos eh, que, <risa> que nos gustaría. Sí, claro, porque en realidad eh o eh, eh, que te dis, non? por exemplo, eh, bueno, das últimas que fixemos ou da penúltimas me que foi sí. a penúltima o o O Ferreiro de Santán.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 Pues mira, vos recomendar unha obra, que é unha das obras que que ten, así que me veñen agora a cabeza que teñen máis personaxes, mm. eh que é francamente divertida e además está moi de actualidade porque trata, bueno, tan esencialmente o tema do Camiño de Santiago, ah. que é unha obra de Miguel Anxo Murado, o xornalista e escritor que seguro que que coñecedes <risa> Eh, que se titula O Peregrino Errante que cascou o demo. Ah, que cascou o demo, eh, sí. É unha obra de verdade divertidísima, eh, que, tra que trata o tema do teatro dentro do teatro, ah. que conta a historia dunha desas antigas compañías da legua, eh, que se ve con moitas dificultades para facer unha unha peça dramática, e uh -huh. eu eh, creo que se vos pode ajustar moi ben a, a uh -huh. ao que ides facer. Xa me direi des. gracias sí, eh, sí, sí. Eh, Grazas, <risa> moitas gracias por... por a... <risa> <risa>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 Sí, sí, eu son mm, fundamentalmente novelista, eh, eh, por iso, bueno, eh, digamos o, o terreo onde me sinto máis, eh, máis cómoda, ¿no? para, uh -huh. para para para ensinar ou por lo menos para para que para ensinar, creo para compartir, ¿no? para, compartir ¿no? para compartir experiencias, para, liño, para compartir uh -huh. técnicas literarias. Sí, sí.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 Que non hai na premixase de idiomas uh -huh. e é que eh, na literatura eh, non pasa nada por trabucarse no, no. Eh, vais a entender igual no, uh -huh. no idioma podes pero pode medo a que non se entenda uh -huh. pero na literatura temos por sorte o século 20 uh -huh. piso algo maravilloso, coa está liberdade no? sí. que que permitirnos prácticamente poder facelo todo, non? Uh -huh. que a experimentación é arte en sí mesma, non? Uh -huh. e, a, e, o, e o que todo o que podíamos pensar que era trabocarse uh -huh. eh, quedou totalmente fora de do, da, da condición uh -huh. da condición da escritura, non? porque podemos podemos trabocarnos e uh -huh. podemos incluso facer literatura desde a sensación de equivocarse. Uh -huh. eh, entón temos unha liberdade extrema, un dos pocos espazos donde podemos permitirnos precisamente a liberdade extrema e sen consecuencias.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 para dedicarle esa hora, ese par de horas que decidimos esta semana uh -huh. e nese par de meses dedicarle a, a aventura de escribir. Claro que sí. O... sí. Eu lembro agora unha, unha frase que decía um, Saramago, ou polo menos eu escutei, eu, Saramago que ele escribía unha cuartilla diaria, e despois a súa moller Pilar eh, eh, traducíalle <risas> ou polo menos escrevia, eh, eh, de, decía que eh, ese traballo eh, constante daba como resultado despois algún libro que outro.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 sempre é fácil de manter esa paixón e máis estando estando na diáspora claro, <risas> graciñas, bien, de verdade que te agradecemos moitísimo a túa colaboración eh, eh, amable atención de hoxe sí. <risas> moitísimas grazas unha aperta para todos aperta, hasta logo divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xerada Al programa de cinema de Ràdio Sant Boi Xulio, baixamos un poquinho música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra vámonos uh -huh. ir ali a Monforte de Demos e vamos a falar con noso correspondente que nese apartado de que preguntou uh -huh. e sin máis relacións pues, vamos darlle boas tardes o noso compañero Xosé Manuel correspondente de que preguntou moi ben, moi boas tardes Xosé Manuel Hola, buenas tardes, ¿cómo es eso? Bien, bien, bien, bien, aquí agardando pues impaciente a tu crónica ah, semanal. Eso, ¿eh? Impacientes, claro, claro, bien. Claro, ¿eh? Aparte de impaciencia, es decir, desechando saber, co conocer <coughs> cosas que te siempre escolles interesantísimas y algunas veces con cierta retranca. Exactamente. Hay que yo poner algo de retranca vida, ¿no? También. Algo non, moito. <risa> bueno. A vida hai que tomarla con humor, porque non Mal. se vais a ir vivo dela. Non, non sei que han dixo esa famosa frase. Si. Sí. Se foi Groucho Marx ou... Non sei, non, non, sí, non sí. lembro a autoría da frase, pero é unha boa sentencia, eh? Si, sí, señor. Sí. Hai que reírse da vida porque non se vais a ir vivo dela. Non. <risa> entón... H bueno. é, é a mellor opción ¿eh? o sea, sempre digo todo todo como humor moito mellor eh... Si, sí, é saber, o sea que... saber lelo non porque eh... hai algún que eh, o humor sí. convirteeseelle en cabreo non sei sé sí. por que Bueno pero como lingua outro día cando vexades que, que asoma o fuciño o cabreo. Uh -huh hai que contar até 99. <risa> sí, sí. Din, din, din, bueno, estudiosos que hai para todo, eh, non sei con que rigor científico chegaron a esa conclusión, neses 99 segundos eh, dá tempo a, a, digamos, a calmalo, a, a coubalo un pouco, o cabreo, uh -huh. porque pues, as zonas do cerebro uh -huh. mmm, onde están pues, as relaxións de defensa que todos temos, uh -huh que nos excitan para defendernos, uh -huh. pois, eh, nese tempo, digamos que eh, evitas que o cabreo vaya a máis, uh -huh. relativizas un pouco, racio racion racionalizas un pouco, uh -huh, uh -huh. entonces xa tomas a decisión con un pouco máis de razón que de corazón. Exacto. Por resumir, que calmas a, impulsiv a impulsividad. Então por eso sempre, aínda que moitas veces non o facemos, uh -huh. hai que eh pois eso, dálle uns minutos a cal a calqué situación así tan tan que pode ser violenta, que sí. eh, eh, digerilo digerilo un pouquiño antes. Eh... Claro que si. Sí. É eh... non saltará a mínima, que eso está moi moi de moda eh, sí, e muy... non non Non, non, non, non antes de, de saltar hay que razonar un poco y a ver si... Sí, Pensar un poquillo antes. Conterse, conterse. Conterse contar, hacer eh, eh, esa mm, enumeración, ¿no?, hasta Eso. llegar casi a hacer. Correcto, correcto. Muy, bien, 99, muy bien, ¿eh? 99, cierto. No, sí, sí, no, sí, sí. ¿sí? <risa> bueno. Dimos, a ver, bueno. eh, antes de comenzar, como temas retos Bueno. Vai. Estamos un poquio desfondados porque sí. xa a... xa, xe, non sei que vos pasa. Eh... Porque é si, eh, eso que non sei se son os, os representantes ou os non sei, cual é a, sí. a, a non sei, que, o mellor porque somos radio. Uh, a vila unha vimos poñer un. Abelino González entrevistaste, lo xa en Galego Novaix. Non. Abelino, a Abelino no. González, que vos parece actor? é narrador pero top uh. en Galiza. Jámos Apun... pasade e apoñamos como reto para vinda semana, Abelino González. Apuntámolo. Sabes, actor, a, a... Eh... <risas> un gran actor e un dos grandes dos narradores top en, en Galicia. Pois pues, eh, de acordo, se... apuntamos aí, veña, hai que se non non avanzamos. Uh. Abelino González. Despois outros ya... vale. a parece ímos si sacando de da libreta de dependentes. Ba vale. exactamente. Yes, Veña. Aí aí. Imos cos desgustáme cos gustáme. Aí está. Empezo a pobreza enerxética. Ui. Mm. Eh 151.933, casi 152.000 familias galegas pasaron frío no 2020. A pandemia afecta negativamente a pobreza enerxética, queda comprobado, sexa que a COVID Entre outras cousas que empeorou eh, Pois está empeorando a calidad de vida Sobre todo as familias con certas necesidades E que, pois, pasan apuros Para poder ter eh, Suministros tan importantes como, como é O da calefacción a, uh -huh. pois, a climatología, sobre todo e, O inverno, pois é, é duro uh -huh. é Indicadores duro. de desa de pobreza energética Pois que Baixa moito a media de temperatura Nos fogares e hai atrasos no pago de facturas. Claro, claro. O xa sea que non me gusta, non me gusta, desgústame a pobreza energética. Mm. E tanto. nós tamén coincidimos contigo nese aspecto. Vale, tamén me desgusta o estrés do personal sanitario. Sí. O claro, eh, personal sí, sanitario sí. denuncia uh, os preocupantes niveis de estrés e tensión que hai sí. no sector, e, sobre todo, eh, nesta sexta vaga. uh mm -hmm. A pandemia baten os profesionais eh, claro. Xa o dixemos Os comenzar a pandemia eh, O continuamos dicindo Xa este este pasado ano E eh, agora coa sexta onda Pois mm, iden de iden Os estudos sobre o impacto psicolóxico Da COVID na, nos profesionais sanitarios uh -huh. Ofrece cifras preocupantes digo, Dindo o se, sector Calculase que un 60% Sofriu Trastornos mentais Na pandemia E casi metade, ainda, non se acabou de recuperar. Eh, algo que vai máis alá do que chamamos a pan, a, a, o cansanzo, eh, a fatiga pandémica, sí. vai xa máis a temas de casi de problemas mentais. Coa uh -huh. pandemia, duplicouse o coñecido como síndrome do traballador queimado. Sí, sí. carai. Sí. Entón, non me gusta que, bueno, eh, un gremio como el, los sanitarios que nos ten que velar, y dar poranza salud a de todos primero a él también para claro. poder atendernos ven pues que, que esté pues causando estas eh, situaciones de pues, de estrés de, de enfermedades mental ¿no? sí, sí, sí, sí. ansiedad etcétera etcétera sí sí es eh, eh, eh, eh, demasiado sí. O... A claro, de, moita presión, a eh, moita presión A cantidad presión. de persoas que, que, que, que nos contaxamos, A cantidad de persoas que eles mesmos teñen que atender E, e non ponen medios da, da, Non sei, non sei por que, pero Non hai medios suficientes para poder eh, Sustituir a, a moito Persoal que, que se precisa non Moita presión, si, si Demasiada Os gustame logo Para vale, caminar un pouco eh, Gústame eh, que Dous murais galegos Ah. Eh, es, foran escollidos eh, para unha votación eh, A ver cal é o millor do mundo E deses dous murais galegos eh, Un está en Lugo uh -huh. Que representa a Xulio César E outro, entre a Castela Que representa o Luthier Xermán García ah. De Sarria É uh -huh. un constructor E... Eh, eh fai reforma se construe sí, Instrumentos uh -huh. de, de cordas se quedes un diezlar con él teño tamén o contacto que teno na persoa moi moi interesante, Xermán García. Pois ben, uh -huh. estes dous murais que representan a, bueno, o, o romano Julio César e a este Lutier Sarriao están entre os 100 mellores murais do mundo, segundo a plataforma de arte urbana Street Art Cities. Uh -huh. Eh agora abras unha votación Eh, poden, entre sexen, poden optar a mellor mural do mundo. O de Xulio César eh, fixo un tal Diego As uh -huh. e eh, o de Xermán García, un obrezán Mont Deván, que tamén é moi uh -huh. conhecido agora co, como muralista a nivel de Galicia, incluso fora. Sí, sí, xa... Un artistazo. Tive, tivemos ocasión de entrevistarlo, precisamente, sí, sí, sí. Ah, sí, pero con él? Xa falamos con Deván, sí, sí. Ah, moi ben, moi ben, pois sabedes no, pues, que... Por, con motivo dun, dun mural que tiña precisamente ali na baixa limia, é interesante. Eh? Mm -hmm. eh, pues, oh, Despois agora, felicitámoslo precisamente por ser escollido entre os dous bueno, entre os cen millores de... de, de pois pues moi ben, está aí con, con esa obra. E como sabedes, eh, fichou o contrato no Estrella Galicia, mm -hmm. a exposición Las Estrellas del Camino. Sí, señor. Sí, las Estrellas, sí, sí. sí atamente, xa o sea, que ten un encanto e un encargo potente, xa que vos digo, é eh, un dos top muralistas eh, non só galego, sino a nivel internacional, sí, sí, sí, un, cr un crack. Pois eu tamén que esas eh, obras, unha del, opté a a mellor mural do, do mundo, a ver. Pois uh -huh, uh -huh. podes podes votalo entrando na web esta de Street Art Cities. Uh -huh. sí, sí, sí. Pois pues... Eu, eh, como ben sabedes, estuve en Irún, no País Vasco, pasando Nadal ali, e entón, pois, fixei en dous murais tamén. Uh -huh. E un deles fizome gracia, porque meu irmão iba me explicando. Uh -huh. E entón vexo que se acercaban dous señores e déronse de morros contra a parede, deronse de fuciños contra a parede, pensando que eran unhas escaleras que subían a, a, a unha praza. Comía <risa> xea real, eh? Sí, sí. Pero precioso, precioso. Sí, de, de, tres dimensións, sí. sí. A verdade é que eh, estes grandes artistas están proliferando, non sí. no solamente proliferando, sino que están dando pues, un pouco máis de mm, sociabilidade a, sí. a, a pintura, en realidad. Claro, ¿no? uh -huh. ja, pois eso, desde aquí, eh, bueno... Eh... Parabéns. Os, pa os parabéns a todo este, mo este movimento artístico uh -huh. que está puñendo de moda o mural, eh, bueno, artes, en eh, arte eh, espectacular, uh -huh. eh, bueno, eh, con esa dimensión que son enormes, enormes, grandísimos, que ocupan sí. fachadas enteiras, sí. a verdade que están, bueno, combatendo tamén de algún xeito o feirmo galego e... Eh, creando eh. algo atractivo para para vir por, por, por mm. vilas por lugares onde están Claro sí, que sí, sí. claro que sí Tambén me gusta, gusta. Eh, volvendo ao tema do, do galego en Asturias bueno que un catedrático asturiano mm -hmm. Miguel Ángel Presno defenda o galego asturiano O catedrático de direito constitucional asturiano propón que o galego asturiano eh, fecha a lingua propia do territorio comprendido entre os ríos Eo e Navia, así que Uh -huh. como tamén eh defende a súa oficialidade, uh -huh. xa que el entende como correcto evidentemente o asturiano como lingua oficial, cooficial junto co, co español en ese territorio que se eh contemple no novo estatuto de Asturias, da autonomía de Asturias que eh que entrou en via eh eo, uh -huh. pois eh sé oficial o galego asturiano Aha, non Eh, é nono é oña Diego como comentamos en anteriores eh, colaboracións. Muy bien. Bueno, ese se se a ver como queda a cousa final, non? Claro, é importante. Eh. Bueno, Oye, xa hai tempo que doitan contra eso tamén, eh. en tel, Ire, conta. Iremo, iremos vendo. Sí. Telon Después, telon importante, eh. Tamén <coughs> me gusta moito que o pescado Rubén Burela ah. eh fora Mm, galardoado como o mellor club femenino de fútbol sala do mundo. Este martes recibiu por segundo ano consecutivo o galardón de ser o mellor club de fútbol sala do mundo nos Fútbol Planet Awards. Son uns premios, os mm -hmm. prestixiosos premios que outorga a página web de referencia do fútbol sala a nivel mundial. os mm -hmm. galardóns que se outorgan, que se veñen mm, dando dende hai 22 anos. Holly. O xa que é eh, unhos premios moi prestixosos eh, que convirten o pescado Rubén Burela no uh -huh. mellor club femenino de fútbol sala do mundo. O uh é -huh. un prestixo para o fútbol sala feminino uh -huh. e un prestixo para pues, a Burela uh -huh. e para a Mariña. Hombre e tanto. feminino ademais. Es decir correcto, que correcto. Festo... Ten, ten un valor un añadido un, un, un valor engadido, claro que sí Además que, que, que seña de Galicia Non no, no sempre van a sair premiados o Fútbol o Club Barcelona e outros de grande, de grande documentación económica Exactamente, exactamente. De, pa, Parece moi ben per, Perfecto, extraordinario eh, eh, Hasta aquí pues, os, gustame, os desgústame, os desgústame, agora mm. Tiña aquí dúas pingadelas uh -huh. eh, para ofrecervos unha de de refraneiro. Estamos uh -huh. en Xaneiro, un refrán que teño sobre o mes de Xaneiro. Digo bolo rápido. Uh -huh. sí, sí. En Xaneiro, mete obreiro a uh -huh. uh -huh. eh, Estamos aí que reforma laboral ainda A ver de que lado cae Eso, a ver, a ver, a ver Que hai polémica hai O vosso amigo Rufián E eh, o, o BNG Uns por ali e outros por aquí non, non dan o brazo a torcer eh, na, na, na reforma sí. No parcheado que se lle fixo sí. Pero bueno O refraneiro galego Anima a empregar Sí. Uh -huh. En Xaneiro mete o que máis? No mes de Xaneiro sube o outeiro Se ve os teus campos verdes xar, ponte a chorar sí. Se te rexar, ponte a cantar <risas> sí. No minguante de Xaneiro corta o teu madeiro vale. No Xaneiro busca alebre o no bulleiro uh -huh. uh -huh. eh, O San Antón verdadeiro é o desasete de Xaneiro, de Xaneiro. Si, sí, señor En relación ao San Antón, que foi o... É outro día, dace claro. Este sí, sí, outro sí. que anotei esta semana mesmo. Polo uh -huh. San Antón, unha hora máis de sol, a boa galiña pon, e non hai neboa que dura todo xantar. Sí, señor. Está <risas> ben. E, o sol de Xaneiro non ten compañeiro. Pegureiro sube ao Teiro, e se no Xaneiro ve los campos verdear, bota te chorar, ese os ves te rexar, ponta bailar. O mm. variante do que xa comentamos ao principio. De, sí, e xa de, remato. De, polo de, San Vicente, perdo inverno un dente. De, uh -huh. Polo San Vicente, toda auga e semente. E xa añeiro, e febreiro, cabriteiro. También, <risa> tamén, <risa> tamén, tamén, tamén, tamén, tamén. É como... Fra... Sí. As ovellas e as cabras, si sí, precisamente nesta época de cando máis, as festas precisamente en Vilariño de Conso fa a festa do do carneiro precisamente no mes de febreiro. aproveitan tamén a, a época do, do, do, do entroido para poder celebralo con, con, con cabrito. O Entonces sea é que interesante. Interesante, correcto. Sí, sí, que para o mes que ven o que comentamos xa o pasado xoves do de haber como quedou en Troido as limitacións sí, sí. e tal, xa empieza a haber concellos que uh -huh. que se animan a, a anunciar cousas, a sí, normativa sí. da Xunta creo que aínda non saíu, bueno, a ver a ver como queda a cousa. Estaremos uh -huh. sí, sí. pendentes. E rematamos eh, esta este apartado de sabiduría popular eh cun fraseoloxía. Ah, eh, unha frase eh, que lle teño escoitado a miña nai Eh, non teño visto ningún libro de de fraseoloxía mm -hmm. ata o momento que igual alguén o ten o ten eh, mm -hmm. eh, recolledo, pero pero eu, eu non. Mm. Eh, ebovos, vos, vos dicir que frase é? ti mismo. É mellor facelo cordentes que mandar a ninguén. <risas> Tedes escoitado ou non? Sí, sí. Ah, sí. sí e eh. agora explícovos explícovos Uh, segundo a miña Propia forma uh -huh. de velo sí. Como interpreto O sentido desta frase eh, Cando uh -huh. te que aplicar sí. Hai situacións nas que Para facer algún traballo uh -huh. Sería moi ben recibida a ajuda de alguén Que votase unha claro. man sí, uh -huh. Pois ben, cando esa persoa ou persoas Que se dispoñen a ajudar Fanos en ansia ninguna ou incluso de mala gana. Sí. A persoa auxiliada pode chegar a maldecir a súa sorte e renegar deles. Claro. Vela aquí pois que cando se presenta esa situación, a persoa que recibe a colaboración desganada sí. teña ocasión pa soltar a frase É mellor facelo cor dentes que mandar a ninguén. Sí, señor. Unha expresión camosa, un nivel de cabreo importante sí, señor era entender que é mellor, fixa de vos vos, ayudarse da boca uh -huh. para facer o que teníamos que facer que recorrer as mans de xente incompetente sí. por falta de ansia sí, por, por unha xuda así de, con desgana sí, correcto, sí. entón esta frase teñe escoitado a miña nai moitas, moitas, moitas veces evidentemente en situacións concretas nas que requiría da miña xuda sí. e eu por galvanería por deixadez uh -huh. ou por eh... O sordos, desobe des desobediencia. Sí, o ouidos hordos sí. que se chama tamén. O ouidos non lle facía caso. <risa> claro, Ela, pois guindábame <risa> sí, fra eh, esta frase con moita razón. Ben, tanto que si sí. sí, sí. sí, ta fr frase como que, dicía, que que como dicía miña avoa cando estabaía ali un veciño que era moi podiente, non, un veciño que era podiente que tiña moita terra. Eh, claro, botou patacas a sañeron lle moi poucas. Se dicía lle miña avoa: Tranquilo, Ramiro, que a moita terra deu-lle vergonza dar pouco. Como? Non te escutei ben? Dice que era o señor que tiña unha finca moi grande, non? Si. Sí. E entón tiña as patacas plantadas, pero había poucas. E dicialle, a miña, dicialle a miña avó, tranquilo, Ramiro, que a moita terra deu vergonza dar pouco. <risas> Bueno. Boa, boa, boa tamén Boa reflexión tamén Xa tá, xa tes mm, hai queda, aí queda sí. Se apuntaste ben a libretiña E se non eh, queda aí gravado En el fácil eh, o es que mandalo a ninguén eh, Que mandalo a ninguén É sí, sí, sí, sí, sí, sí, eh, sí. eh, dicilo co con tono de cabreo, eh? Eh... A ver, como dirías, Armando? Eu, andar demo vale máis fácil o cos dentes que mandará a ninguén. Aí, perfecto, aprobado, aprobado. Sí, sí. O me algo quedou, de... quedou, quedou claro o sentido da frase, non? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pois pues bueno, xabias, miñanai, xabias, moitas mulleres, moitas galegas, xabias. Eh, pois pues que, que coñecemos eh, que hai sí, po, sí. polo mundo que son sabedoría pura sí, sí, claro sí. que si, sí. dicionarios que dicimos das persoas maiores precisamente é eh, que moitos deles están perdéndose claro. sí. pois por non non poder a, a, atenderos como é debido eh, y... es, exactamente, convido desde aquí sempre con este tipo de achegas sí. humildes, pero importantes e necesarias uh -huh. que as intentemos recuperar na medida do posible eh, para que non se perdan moi ben, moi ben Porque, Oye. aunque recuellas dunha persona dunha persoa sola recuellas tres ou cuatro palabras, xa é moito, sí. é moito, claro, moito. claro, claro, claro Que hai xente que está fazendo auténticos traballos de de, de... Escolma, sí. que sí. son súper interesantes eh, para que queden que, que, registrados eh, eh, eh, algún día pues, uh -huh. eh, podamos ver eh, a través da internet ou en sí. libros, sí, claro sí. que non E queda aí guardado, eh, a sempre. Sí, señor. Moi ben. Xosé Manuel, se si tens alguma cousa máis, sabes que... Nada máis, te... deixo agradecerche a túa colaboración semanal eh, desexarte unha feliz semana eso, que nos poñes un garabatiño como digo eu, por aí no cando poidas, sí. eso, cando, poidas. cando poidas, si tens ocasión pois nos eh, recollémolo eh, facémolo público na nosa perfecto, a ver, a ver se dou o eh. feito cando poidas sabes ti que non é obriga ningunha e eh, eh, nos sentimos nos orgullosos e eh, honrados coa túa colaboración, xa é mm -hmm. suficiente e se teñen tan boa acollida, pois tamén hai que cumprir co público. Sí, señor. <risa> claro, sí, claro. Moitas grazas, Xosé Manuel. Apertas. Señor, aperta grande. Deña, Igualmente, Xosé Manuel. Coida de Adiós tan boi. Gaudeix de l'esport i de la diversió al Complex Esportiu Val díri fitness, natació activitats dirigides spa, piscines exteriors Solarium Ludoteca i molt més. Informa' sense compromís AL 93 630 2838 i activa el teu cos. Descobreix els múltiples beneficis de l’activitat física i forma part de la nostra gran família. Tenim una àmplia oferta esportiva per a totes les edats, condició física i objectius i diferents quotes que segur s’adaptaran a les teves necessitats. Cuota familiar, de matí, de parella, d'empresa. Consulta tamé as nostres ofertes abans d'apuntar-te. T'hi esperem.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 Bueno, Xulio, vaixamos un poquillo música y vámonos a ir a un povo dos más bonitos de Galicia. Dos diez Que... tenga alcaldesa, no ten alcalde, ten alcaldesa. Y uh -huh. nada más y nada menos que Castro Caldelas. Vamos a hablar. Y vamos a falar pues, que a su alcaldesa, Dona Inés. Así que vamos a falar sí. con ella. Señora Inés, muy buenas sí. tardes. Ah. Hola boas tardes, es boa un tar... placer como sempre Boitas grazas por atendernos, Sara Inés Benvida, eh, bueno, pois, en primeiro lugar, felicitacións Porque sí. este ano, ainda con, con dificultades, eh, entre comillas Pois, volveus a facer, a, a registrar ese grande evento Que xa leva 200 e pico anos eh, de historia Os fachós de Castro caldelas non? Así é xa estamos máis cerca dos 300 que dos 200 sí, pero... algo, sí. 270. a verdade é que que bueno que o ano pasado que precisamente este evento que xurdiu por unha pandemia mm. e que o ano pasado por primeira vez houve que suspendelo tamén por mm. unha pandemia pois este ano non podíamos quedar sin celebración Así que consideramos que si se iniciou por unha pandemia E se suspendeu por unha pandemia Que mellor que celebrar esa procesión de lume sí. Para pedir que esa pandemia se erradique desaparece. Para purificar o, o aire de Castro Caldelas Claro que sí, que desapareza de unha sí, vez verdad. por todas esa podremia Claro que sí. Por certo, este ano 35 metros de, de fachón ¿no? Así é un fachón pequeno comparado cos outros anos pero, en calquer caso, considerable, porque 35 metros son bastantes metros. Sí. E, e, bueno, pois, porteado por xente do pueblo, uh -huh. eh, levado polas rúas do casco histórico, e creo que, sobre todo, provocando a emoción da xente. Es... Eu coido que, que, bueno, co que vivimos este ano, igual facía tempo que non se vivía, que era a emoción uh -huh. de recuperar esta festa, sí, ou decir, aquí estamos, e, e de novo volvemos a salir á rúa. Claro uh -huh. si. eh, a máis con, con muitísimo coidadiño E consentidinho Para que iso non pudera Producir ningún tipo de accidente eh, eh, eh, eh, ando as campás non? É eh, eh logo, si sí, señor As campás en Casto Caldelas Teñen que soar Teñen que soar na, nas datas concretas Esta era unha importante Porque, Sando. bueno, San Sebastián sí, sí, sí, sí. Está aí na iglesia sí, de, No Santuario dos Remedios sí. eh, Ca conivencia, fíxate Unha festa pagá Porque realmente o rito é dunha festa pagá E sin embargo, pois eh, Por parte do, dos párrocos sí. Sempre foi moi ben afetada E el estivo, uh -huh. bueno, pues pois participando Na festa é moi contento De votar unha máu Eu tamén xe agradezco porque, porque, bueno, sabes que a malloría das festas Pagás cristianizáronas si. E logo, pois, se quere facer Todo que sexa relativo Ca Iglesia si. Esta non ten nada que ver, pero é a festa de todos E eu creo que, por parte dos cregos daquí Tamén o entenden así uh -huh. E desde logo, solamente para ben Para, para si. por o ben que se portan tamén Bueno, parabéns para vostedes que ajudou a coordinar todo eso e que planificou de tal maneira para que ese lume purificador permita a celebración o vindeiro ano, non? Exactamente. Bueno, os maiores parabéns eu daría a xente do povo eh, polo comportamento que tivo e tamén como non a toda a xente que, que fai posible que isto se leva a cabo porque este é unha festa moi difícil de facer é unha festa que leva un ano e pico antes mm. o, o fenteo que se queimará no vindeiro ano está desde eh, finais de agosto do ano pasado já asentado, entón hai que hai que darllas gracias a xente que sementa menta logo cando se coida, porque hai que coidalo, claro. eh, cando se sega, cando se acarrexa, cando se malla, cando se prepara o fachón, os, os 35 rapaces que levaron o fachón, uh -huh. eh, toda a xente que interven, protección civil, este ano non haber festa gastronómica, claro, o fixo falta menos persoal, uh -huh. pero de todas as maneiras, cando hai festa gastronómica, pois pues hai máis de 100 personas traballando, uh -huh. eh, son persoas, algúnas traballan po con fello, pero están fora do seu horario, uh -huh. e eh, veciños eh, do povo, e eu creo que eles ele son os artífices e hai que darlle os parabéns e eu de verdade me sinto orgullosísima de que esta festa concito interés da xente xoven, da xente maior, e se si me permites, vouche contar unha cousa, eu sí, cando sí. cando empecéi con este tema dos fachos a darlle difusión e tal que en fació os fachós eran exclusivamente dúas personas mayores que eran das máis bellas do, de Iki do povo sí. e, e claro eh, sempre eran os maestros E eran os que facían e preparaban ese fachón, uh -huh, uh -huh. E que non le va a ver a xente tamén bregada uh -huh. a verdade é que empezou a traballar a xente xoven, que o fachón non é tan perfeccionado como era antes pero mira, aquí intervenen desde os nenos ás dos maiores e creo que eso é algo importantísimo e claro, claro. no, aparte de que intervenen tamén hai ese pequenos fachos e esas, esas, esas procesións de, de, de nenos que levan tamén un... Sí, a súa parte. A parte, claro que sí. Facemos fachonciños pequenos para os nenos. Claro. De feito, hasta na guardería lle facemos sobradoiros de fachóns ah. en o colexio. Ah. Porque hai que, teñen que sentir a tradición e teñen eh, que eh, participar dela e eso hai que mamalo desde neno. Sí. Decía onte estaba unha presentadora de televisión facendo directos, e contou porque había unha rapaza ali que entrevistou, unha rapaza que pasaba, sí. e decíalle que sentía, e decíalle que eso era o ADN do Caldelao, que o ano pasado que sentía tanta tristeza que non salió á calle uh -huh. e dixo a presentadora que o ano pasado viñera ela a facer un reportaxe aquí uh -huh. e que quedou impresionada porque non via xente na calle claro. e de repente pasou un señor que levaba un pequeno San Sebastián de Palla e iba berrando polo medio da calle viva San Sebastián uh -huh. e dixo a presentadora, dixo, llevo te ima chorar <risas> entón, claro, eu creo que esa emoción hai que vivila Sí, eh, claro, claro. e lle a esencia dos, das vilas non pode perderse uh -huh. eh, cada un ten o seu, e aquí son os fachós no outro lado o antroide, noutro no uh -huh. será outra cousa uh -huh. pero creo que temos que todos preservála como se si fóra, bueno, o preciado máis o tesouro máis preciado. Sí, sí. De verdade que falou vostede do do entroido pereiro, o entroido tamén ten muitísima regame sí. e importancia, non tan, o mellor non tanto como como por exemplo en Verín ou en Xinzo que teñen, pero aí tamén hai a Castroal dereita tamén ten representación sí. tamén. entroidal moi interesante e importante. Bueno, nós tamén temos, pero non é o noso fuerte, o noso forte Eh, os fachós, eh, como non, o irrio peliqueiro bien, que sale ¿no? en setembro <risas> que podía ¿no? ser perfectamente un persuairo de carnaval, pero non o é de todas maneiras, si sí que tratamos de que participa xente o colegio, o instituto a guardería, todos participan a xente da, da vila dos, dos pueblos do alrededor entón, bueno, tratamos de que Santroido este presente, gustanos moito o tema dos mecos tamén entón, bueno, pois é unha manifestación máis, porque Ourense, eu creo que a provincia do Antroido por antonomasia aquí en Galicia é okay. claro, ainda que nós non somos aí entre ese circo lo principal, pues hacemos lo que podemos para que esto se preserve Ten, ten, ten representatividad dentro de Hideira precisamente Cazor Caldelas no solamente por los por los Personaxes que tamén saen á rúa uh -huh. e que tamén fan eh, que tamén fan festa bueno, que non é tan forte quizás, como vosted dice uh -huh. con, con, con outras zonas de Idourense pero tamén é importante e é interesantísimo chegarse aí non somente para ver o, o, os, as máscaras xos uh -huh personaxes que por aí se representan, sino tamén hasta para degustar unha vica, Caldeira. Sí, eh? Dimo min que tuve a sorte de, de probar aí mismo Castro Caldelas. Sí. Ah, sino Castelo. Aí no, estábamos nunha praza. Cando se acabou o acto, pois fomos á praza que ali xa tiñan todo montado ah, e ali, co, como dídeo outro, de... puñémonos a gusto. A, a celebración aquella que dixese, <risas> sí, sí, sí. sí. <risas> que, por, por certo, a, a señora alcaldesa sempre se presta precisamente sí. para esas celebracións que os emigrantes, pois pues, de vez en cando, sí. pois pues, acostumamos a, a celebrar ali, facer precisamente bueno, en Galicia. Bueno, que no? eso non é que un se preste, que é un verdadeiro prazer o recibir a xente, a ver, os emigrantes... Eu xermen noso a, sí. Galicia Supoño que ten moito que agradecer emigrantes. Eu Son filla de emigrantes e, e bueno, toda a xente que tivo que marchar fora E que, sin embargo, non se olvidou de Galicia sí. E que invertiu aquí que tamén fixo que moita fame mm. Desaparecera gracias o que eles invertían e traían ou mandaban porque a veces o melloro que quedaban a casa tamén o pasaba dificilmente entón como como non vamos a estar temos que agradecerle aos nosos emigrantes que además preservan a cultura ¿no? xa, porque a preservan tanto como nos eu cada vez que vou aí a, a Barcelona concretamente de verdade que me quedo espaciada vendo como conservan a cultura e como a viven e mm -hmm. por... eso temos que te lo presente e agradecerlle ten... Ten... así que sí. nada e, e, como non se vai ni implicar ten... Eh, que ten, ten que ser un parte deles tentamos, tentamos participar un daría para que a nosa cultura eh... siga viva e, e, e presente nos nosos actos por certo, eh, Castro Calderas ten personaxes eh, emigra... emigrados e emigrantes eh, extraordinarios, ademais de grande, grande prestixio e ¿no? sí. mm, algún deles me parece que, que, que seguro que lle farán Alguns honores eh, eh, Tenho entendido que Algo están preparando No Concello para re, recoñecer Non somente os grandes eh, Personaxes que aquí tivemos Que tivemos sí. aí Algún dele suiz eh, E outras persoas que aínda hoxe están aquí como tamén traballando sí. Non? Sí. Por exemplo Pedro Pérez, O de O, de, ah, na, sí. o do, do, da revista Bueno grandes persoas que hai pois eh, tamén son alabadas eh, seguro que o mellor na algún momento pois, serán honradas non. Eu creo, Eu creo que sí porque bueno, a verdade é que caldelauos, ilustres eh, hai moitos uh -huh. e eh, concretamente que residiran en Barcelona pois tamén uh -huh. eh, ademais non solamente eh, persoas que xa desapareceron. Uh -huh. Que, que, bueno, dicen, Dios me libre, que te fagan un homenaje, que Sabe. entón é que xa non estás. Sí. Pero, bueno, sí que temos pe persoas vivas, as que as que si sí, estamos, pues, pois, traballando para reivindicar a súa figura, uh -huh. que teñan o seu lugar en Castro Caldelas. A veces ponennos as institucións, ponennolo moi difícil, sí. pero, bueno, pero nos aí seguimos. E, ademais, tamén, eu digo que temos a sorte tamén de contar con xente colaboradora, personas que para nosotros son muy queridas. Bueno. Voy a nombrar a una, que es Manuel Carrete, bueno, no, no, que... Sí. Bueno, bueno comprou, comprou casa aquí, tendi venda sí. eh, Precisamente hoxe era para vir a comer un cocido aquí a, a, a miña casa Vaya. Eh, O final non puido porque ten un acto a tarde no. Entón tivo que quedarse la, pola diputación uh -huh. Pero Está. Está. Está. sí que é certo que contar con persoas tan colaboradoras e tan formadas Está. Está. Está. Eh, Vaya, eh, no. el, eh, Precisamente como tivo dos fachos sacou un uh -huh. fermosísimo artigo precisamente no xornal de lemos onte mm. que o sacaron, onte con motivo dos fachós entón, eu creo que bueno, contar ca axuda de, de, de todas estas persoas, Olegario Sotelo Blanco, que, mm. que bueno, que tamén o temos, como dice el recuperando a cidadanía caldelá mm -hmm. porque, bueno, ahora é un cidadán máis de Castro Caldelas Ajá. e para nos é un verdadeiro placer entón, sí que hai que reivindicar a figura de toda a xente a que está e a que non está claro. eh, e a que está tamén hai que tela moi en conta moi en conta, porque eu creo que a cada un hai que darlle o seu sitio sobre todo, cando intervenen tanto e preservan tanto a cultura como a fa esta xente Aportan, aportan un pouco a senhora tamén e eh, eh, nos bueno, sentirnos orgullosos de que xente de per persoas de, de, de, de esa zona, pois pues, aquí tamén triunfan e eh, tamén levan adiante, pois pues, eso, por como bandeira non solamente ser galego, sino tamén ser caldelagos Eu creo que a caldelanía imprime carácter, e dillo que non é caldelá Eu non son caldelá non teño que ver nincera con esta provincia pero sí que é certo que, que bueno, chegar a ser alcaldesa votada por os teus propios veciños uh -huh. eh, é o máis grande que che pode ocurrir, e se si non eres caldelá Todavía máis Eu sí. creo que Castro Caldela Si sí que imprime ese carácter Fai que a xente se enamore eh, O sábado pasado eu fui un membro do Consello Escolar do Estado daza nove anos uh -huh. e, mm, bueno, na miña época fixose unha, unha reunión aquí en Galicia e non se había volto a facer e volveron a facela esta fin de semana pa pasada uh -huh. e precisamente un día viñeron aquí a Castro Caldelas porque, bueno, a alcaldesa foi unha ex-miembro precisamente do Consello e, e ademais, ex-vicepresidenta de VIDECEAPA uh -huh. e viñeron aquí. é claro, viña un representante de cada comunidade autónoma. E, e, e, había xa moita xente que, claro, eu deixei non o 2014, xa había moita xente que eu non coñecía, Pero, sin embargo, eles, cando fomos a ver as penas de Matacaso, Miradoiro, uhum. fomos a unha adega, estivemos no castelo, carai. tobamos a vica, degustamos carai, carai. a carne, carai. en fin, pasamos un día completo aquí, eles me decían que sentían que tiña algo especial. E claro, e me decían, non me extraña que, que o presidente, o que o actual presidente, dice, dijera que había que, que venir aquí. Ah. Pois pues eu creo que algo ten, algo debe de ter cando nos engaiola a todos. Sí. Claro, sí, sí, tanto que sí. Sí, sí, sí. Eh, eso fai valor a un refrán, non? Algo ten a... La carne, por, por eso se come, ¿no? Sí, exactamente. <risa> exactamente. <risa> bueno, bueno, de verdad sí. es que para no ser un placer, yo me honra, eh, te, la, cada vez que intentamos conectar con ustedes siempre muy amablemente nos lo recibe y además ponnos en, en antecedentes de cursos extraordinarias que se, que se suceden y que, que se fan precisamente en Castro y Por cierto, te felicitarla también por, eh, por esos trabajos que últimamente... <risa> se están realizando no, no Concello para mellorar a calidade de vida do, dos caldelaos, non? É importantísimo porque, a ver, eh, o meu Concello precisamente na maior parte das veces non tivo as institucións superiores uh -huh. eh, con venta a favor uh -huh. e iso se nota Eh, sí. hai que loitalo moito, hai que traballalo moito hoxe mm. é día festivo aquí pero eu tiño unha reunión ás 11 da mañá mm -hmm. eh, de aquí por un tema de precisamente un, un PlaySmart a creación dunha plataforma de evento online para os productores aquí, de mm -hmm. viño, de carne uh -huh. ah. eh, de mel, de e de queixo de cabra eh, hai que traballalo moito para chegar sí. a, a conseguir as cousas E hai que decir que, claro, aquí son 95 núcleos de poboación A parte da capitalidade claro. E eso supón inversións enormes uh -huh. E o presupuesto non alcanza para tanto Eu entrei entreino 2014 con 1.128.000 euros de presuposto Oxe temos mm, casi 2.600.000 euros E ainda así, pois, costa ir renovando as cousas uh -huh. E fica si certo que a xente da, da vila e dos pueblos Ten todo dereito de que as cousas estén ben. A veces é nos complicado, é nos moi difícil renovar saneamento, renovar alcantarillado, renovar pavimentos, renovar iluminación, lóxicamente pasar todo a led. En fin, eh, temos que ir pouco a pouco. A mí gustaríame chegar aos 95 a vez, pero non son capaz. Entón, pois oye, facemos o que podemos. Ahora, eso sí, por traballo e por dedicación, e por estar movéndonos con todas as institucións, intentando ter esa antente que, que bueno, que é preciso, independentemente do, do uh -huh. símbolo que se teñamos cada un ou do partido que sexamos cada un, uh -huh. eu creo que por parte da miña corporación o levamos como bandeira, uh -huh. o conseguir que os nosos gandeiros sexan productivos, se vayan aumentando, Pois é algo que intentamos e temos que ter a convivencia, pois das institucións autonómicas, das institucións provinciais. E cando vento non, sopa, non sopla a favor, bueno, pois oi, temos que ir conformándonos, pero loitando sempre. E eu creo que eso sí que podemos decir, eleva o orgullo que o facemos logo, que a unhos lle gustará máis e a outros lle gustará menos. Bueno, pues eh, a, a Melodía puede ser muy boa que nunca vaya a estar a gusto de todos. Claro, exactamente. Como todo, pues, eh, a mí ya... se suele decir... Nunca choveu que no eh, a gusto, de a gusto de todos. Si <ríe> si, sí, sí, pero que efectivamente. Pero que en realidad eu, eu felicitaba a propósito de que, bueno, teño un amigo que, que, que ten vecinos e ten parentes aí no pobiño ese de Cacidrón. E entonces di aí precisamente estaban actuando non facendo melloras mm -hmm. Muy... do, do pavimento, non? E entonces eu dixen, e logo que entre eh, pois pues, os de Castro Caldela son Son, son a lexe Dixeu, por... non era boa É que, sí. que a, veces, a veces A ver, temos Pueblos pequenos mm -hmm. Pero que renovarlle o pavimento Bais a 60.000 euros sí. e, e dices, bueno é eh, eh, que teñen dereito, claro que teñen dereito pero hai 95 núcleos sí. que tens que ir priorizando e non das chegado no, a todos que claro. cando acabaches de renovar por un lado tens cousas por outro sí. pero sí que é certo, eh, Cacidrón é un núcleo poboacional que a diario viven dous, tres veciños sí, dúas, tres casas dúas fixo e outra aberta a maior parte, uh -huh. pero claro, que chegan as épocas vacacionales y eso está fervendo de gente. Claro. e, sí, sí, sí. e además siente eh, que teño que decir que é un placer porque eles se encargan de limpiar de preparar a Fonte, cuido, uh -huh. eu a veces poñollos de exemplo a outros a uh -huh. outros núcleos que hai xente xoven vivindo a mellor deso ou doce rapaces, eh se si a Fonte colle limos non lle tocan, sí, como sí, non sí. vai o concello, eles non no, lle tocan eh, digo, sí, sí. en cacidrón non nos dan a lata, sí. en cacidrón traballan eles espléndidamente. Cuiden os seus, Pero que bueno que aportar, eh, re... ou sea, dállles meus parabéns a alcalde... a de esa, polo efeito de que, aínda sendo un pobiño pequeno, pois pues, ten, ten sensibilidade ao Concello para poder decir, bueno, amañamoslle esto e, e en realidad, é pues, o que usted dice pouco a pouco, todo o que se pode eh, estarse amañando, non? Efectivamente, eu creo que é o objetivo aquí sempre, bueno, temos que pivotar para levar a economía adiante, que a xente uh -huh. siga vindo para aquí. Uh -huh. Mira, aí precisamente en Cacidrón acaba de virse unha familia, el abogado, veñense de Marbella, sí. compraron vivenda aí, e aquí se estableceron. Uh -huh. E teñen tres nenos, Esco, un, un inda non se escolarizou porque ten, eh, bueno, escolarizar inda non vai nin a guardería que ten un eh, pouquinhos días uh -huh. inda non chegará a mese e medio uh -huh. os outros si sí, están escolarizados en guardería ou en colegio uh -huh. entón, que vexas que xente xoven que non ten nada, nada, nada de vinculación con esta zona sí. pero que decide que se volta para, para a súa terra que é Galicia uh -huh. e, e, que, bueno, e que decide non ir á capital donde reside, por exemplo, os pais da rapaza uh -huh. non, non, que aposta por Castro Caldelas porque viron que non uh -huh. hai autopistas Pero hai autopistas eh, telemáticas Teñen fibra claro. eh, Teñen banda ancha uh -huh. eh, Hai redes wifi polo povo eh, Que se pode traballar Que non é solamente traballar na cidade Pois como non vamos nos apostar Por o que está apostando por nós Claro Hai eh, que estar aí uh -huh. bien, eu, eh, eu, por exemplo Eu son de navias de suarnalada Lada eh, Pretos ancares E entón pois Dal día donde soneu, pois, había unha fonte fermosa. A caloi, tes que beber, pois, no chan, eh, como calquera animal. E entón, pois, eu digo, elle, sombre, tedes que movermos un pouquinho de aquí, mirar algo. E eu sempre ponho a Castro Caldelas, pois, como exemplo, porque eu, cando estuve en Castro Caldelas, a, a, a, despois do actos e tal, di unha volta ali con un amigo, pasexando aí por Castro Caldelas, Pre, ver o que había o que non había é eh, todo isto, e digo, pois si desala, virades isto virades o outro, que creo que algo se pode facer algo se pode transportar Bueno, seguro Armando que todos los, todas as vilas, todos os sí, povos teñen eh, fan cousas boas sí. eu non somos exemplo de nada simplemente eh, tratamos de traballar e de mellorar a calidad dos veciños, escoitalos, ver que necesitan, eh... e a veces algo de sensibilidade, pois, para facer as cousas, uh -huh. que non se trata de romper co pasado, non, non hai que preservalo, eh. hai que tratar de, de incluílo dentro eh. da modernidade. Entón, se si logramos facer algo de iso, e se si ti me dices que che gustou, para min de verdad que xa é unha grandísima satisfacción por e unha gran recompensa. Sí, sí. Eu, por exemplo, cando estuve aí, pois a min encantou, me vamos, salín maravillado de d'aí. <risos> Bueno, Castro Caldelas Fai aproximadamente Unhos 25 a 28 anos Todo o casco histórico Era cemento sí. Caray. E mira que É máis grande do que aparenta sí. Pois era todo cemento Con alguna pedra que sobresalía para arriba En algún punto Porque na, na calle grande había pedras sí. Unhas laxas grandes de pedra De granito Entón esas alguno mellor sobresalía Algo do cemento para arriba sí. Pero nada máis e ter que levantar todo recuperar as pedras que había debaixo, empedrar o resto adoquinar zonas porque había, algunas zonas había que adoquinar sí. porque bueno, a pedra non é flexible, entón non había que adoquinar meter todo que son os saneamentos novos, meter auga quitar todo o cableado porque yo demos feito as empresas demos sí. yo feito sí, sí, ah, meter sí. as canalizacións desde a ciudad Eh, banda, eh, perdón, eh, fibra óptica uh -huh. eh, Incluso deixando tubos para o futuro Si ah. ven algo que neste momento se nos escapa uh -huh. A ver, eu creo que iso foi un hito importante sí. Tamén é certo que como nós nunca nos sobraron os recursos E temos que buscarnos, como suele decirse as castañas Cando se fai unha obra, independentemente do proxecto nos metemos todo aquilo que se poida uh -huh. porque sabemos que non vamos a ter cartos para dentro de seis ou setanos sí, claro. como lle pasa algus que llos veñen dados uh -huh. volver a abrir nos uh -huh. cando abrimos ten que quedar eterno uh -huh. e iso fainos eh, mover o, o machín e eh, decir, mira que hai que facer aquí? Non, non, temos que facer isto. Pero, oi, e que non se vai a cambiar agora a pedra esta por pedra por riño e, despós, por pedra rosa e, logo, por pedra de non sei que, que eu teño vivenda en Ourense, veixo o que está pasando a calle abriuse con pedra dunha logo pedra doutra, ao cabo de anos doutra estás abrindo madre mía, se si non estuveramos aquí para poder abrir así, vamos non, non abriríamos, pero si sí que teríamos todo perfecto claro, claro perfecto. No, eh, ese parabén que, que lle decía antes con respecto a aos traballos que se fan, uh -huh. bueno, nalgún dos 95 núcleos poboacionais que ten aí, tamén ven, e tamén hai que dárselo por, por, a, por traer ese acondicionamento ás novas tecnoloxías que se poden aproveitar precisamente aí en Castro Caldelas, que non todo, todos os povos uh -huh. poden sentirse orgullosos de poder manter pues, esa boa comunicación, non? que eu creo que bueno, as autopistas de internet en uh -huh. hoxendía xudan moito claro. hai xente que se veo a vivir aquí precisamente porque bueno, pode teletraballar eso, pode eso, vender os seus produtos, aquí temos unha, un pueblo que recuperamos un, un dos núcleos eh recuperouse moi ben, además hoxe hai preto de 40 persoas residindo ali e fai 30 anos non había ninguna. Claro. claro. Eh hai nenos, hai nenos escolarizados, nenos uh -huh. que están na universidade, xa rapaces, outros no instituto. Eh todo iso vaise conseguindo porque bueno, Ahí, por ejemplo, hay un núcleo de artesanos, pero esta gente tiene que vender, mm. esta gente necesita redes, y las autopistas hoy en día no son solamente las autopistas de asfalto. Claro, claro. claro. Lógicamente... Entonces... Eso é un traballo que costou seguro, pero que en realidad pois pues, eso, eh, enorgullecese todos os que de que precisamente chegarán a, a conseguir todo eso. Eh mellorando, lóxicamente non todos os polos eh, sirven para poder traballar eh, eso, non teletraballar como vostede dice non. Ese é un problema moi serio hoxe en día, eh? eh. nos aquí temos unha aula tecnolóxica, unha aula CEMI con esa PCs Eh, bueno, para videoconferencias claro. con, con, con decir que fixemos unha canasa cos nenos Carai, eh, muy bien, muy bien. que foi unha conexión co espacio uh -huh. entón, bueno, porque había unha persona coñecida que era un dos que iban ao espacio, entón uh -huh. tuvemos unha conexión canasa uh -huh. e eh, eh, co propio espacio, entón eh, ter, ter ese esa especie bueno, esa sala que ademais un edificio domótico axuda claro. eh, moito porque claro. ca pandemia, uh -huh. moitas xente se deu conta e redescubriu que nas vilas vivesse ben sobre todo si tes como aquí por ejemplo que aquí prácticamente a nivel administrativo tes os mesmos servicios que tes en Ourense uh, uh, uh. entón, si ademais tes unhas boas conexións dase conta de que se vive moi ben nos povos. Claro que sí. A mín houve xente que me comentou que había descoberto dice, a ver, nos viñamos nas vacacións de verão, nas festas algún día de feira tal Dice, e cando, claro, co, por intentar salir e poder salir dun piso entre catro paredes piñeron a casa do pueblo uh -huh. ah, pero que ahora arreglaron a casa do pueblo uh -huh. e hai parte de xente que quedou porque dixo e que descubrimos que resulta que vivimos exactamente igual cali pero con unha calidad de vida mellor eh, e queremos ir ali, vamos xa, xa, xa, xa. e cando unha persona que vive nun extra radio nun barrio de Ourense un día que chove le valle tanto tempo e chegar a outro lado de Ourense como ir desde aquí Claro. Ben, sí. é certo. Entón, eh eso, seguimos para para pero que en realidad nos agradecémoslle moitísimo a súa conversa e a súa aportación de hoxe ao noso humilde programa e de, de verdade que mm, seguiremos incomodando, pois posto que cada vez cada vez que, que falamos como ustedes sempre nos dá noticias interessantísimas. Por certo, mm, unha suxerencia que eu lle que, que, que podería dicir, é a máis interesantísima poderse comunicar con unha inmunóloga e unha investigadora extraordinaria que se chama Sonia Villapol, que é que os rapaces seguro que se, encan, se, se quedarán encantados se si en algún momento son capaces de facer unha videoconferencia con ela, que é unha investigadora de, da Fonsagrada concretamente sí. pero que vive en Texas e eh, eh, <risas> eh, eh, domina pues, bueno, ela dirige dazoito investigación, dazoito grupo de investigación con respecto ao coronavirus pero é unha grande mm, comunicadora eh, eh, seguro que os rapaces estarán encantados de, de poder falar con ela digo José, o nome outra vez é suxerencia, sí. vamos, unha suxestión sí. fantástica eh, se sí, si nos envían o nome pois pues sí, nos sí. trataremos de comunicar Vol, con ela volvo, eu repetiré eh, eh. fixese vosté de que onte salía hoxe na prensa que eu non o vim pero onte había unha unha persona que vivía en Filadelfia hmm e que veo aquí os fachós. Pues entón, salía hoxe na prensa que, claro, que viñera aquí e que iba, que era que non concedía esta festa como a podía extrapolar ali, pero que iba a intentar comunicar a festa que hubera ontem. Díxese vostede. E agora que me dice que está en Estados Unidos, pois pues a verdade é que é moi interesante, sobre claro, todo porque... a nivel inmunolóxico que claro. Que, bueno, que eu creo que tamén hai que concienciar as novas xeracios que van a ser os que lle vai a tocar levar a batuta a non moi longo plazo sí, sí, sí, entón, sí. será moi interesante e eu agradezo lle si nos pasan yeah. o ta... nome, se si tiveran sí. contacto, sí, sí, sí. porque sí, bueno, desde a aula sería un verdadeiro orgullo tivemos a honra e orgullo de, de poder de falar con ela cando comenzamos precisamente o coronavirus, e unha grande investigadora bueno, unha moza porque moza, pois, pues, eh, extraordinaria e comunicadora fantástica ¿no? e gustan, e gustan de comunicarse cos cativos, seguro que se si, si lle proponen facer unha pequena conversa con eles seguro que ela estará encantadísima sí. de porque además Eh, máis, mm, bueno, pues, síntese moi galega, e ao mesmo tempo pois pues, comunicar cousas da súa investigación pues, hasta lle gusta. Sí. <risa> Sonia miñapón. Anotado queda, eh, si podemos contactar con ela, por suposto que o faremos. Mandaremos lle bueno... o, ah. o, o, o enlace. Non se preocupe que lle mandaremos o enlace. E agradecerlle moitísimo a conversa que tivemos hoxe con, con, con vostedes. Nada, o agradecemento é que sempre me, me dan aí un alto falante para nosa xente, para para todos os galegos vale. que, que nos están escoitando nesa querida terra catalana que, que bueno, que concretamente Castro Caldelas Eu creo que podía ser eh, outra vila máis de Castro Caldelas. Pois Xa non digo unha un, un aldea, sino outra vila grande, moito máis grande que Castro Caldelas a que hai por concretamente por Barcelona e, e bueno, por toda a xeografía catalana. Así que eu de verdade de todo corazón agradecerle como sempre que me permitan falar con vostedes e que sempre me, me din cousas tamén interesantes, eh, e sobre todo bueno, cando, cando me dan a posibilidad de poder facer algo, como que me acaba de decir, puxe a doblementa agradecida. Moitas grazas, Xarines, que, que siga collaitando éxitos, eh, e sentidinho moito cuidado con co esta podremia que te moxocaron. Moitas grazas, que vaya todo moi ben, e, e nada, e que nos vexamos pronto. Un, un aperta moi grande. Aplausos,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 Baixamos un poquinho música e vámonos ir a... a terras de chantada. E vamos, agora vamos a falar de comida. Vale. Que mellor co prepoder, para pois, unha naquinho de queixo agora para a merenda... Y un garoliño de viño. Pues en sacra... ahí, enchantada, en Riveira Sacrada. Ahí tenemos una okay, queixería de alto standing, ¿eh? Hombre. sí sí a con él, ¿no? Sí, a falaramos un tiempo con él, sí. ¿Con qué me vas a dar, entonces? Pues ahora vamos a falar con Jesús ah, Maceiga Varela. Sí, sí, sí, sí. Queixería Arias Monit. Monit, sí, sí. Muy buena Airas. tarde. Bienvenido, Jesús tarde Moitas gracias. Moita gracias a ti por atendernos eh, no, con, eh, Concedernos estes minutinhos para falar contigo De verdade que hai que seguir parabenizándote Dando hecho as nosas felicitacións Porque seguides estando en, candi, en, en candilera non Porque sí. resulta que Airas Moniz pois parte do queixo está tendo un, un exitazo coa súa manteiga Si sí. Sí, bueno, a verdade é que estamos estamos contentos, é ¿eh? unha manteiga que facemos como como se suele facen en Europa, fermentada, pacificada no. durante 24 horas e uh -huh. bueno, e a verdade é que para cá lle pois chamou moito a atención, non, a parte da calidade da manteiga, de uh -huh. un papel biodegradable, feito de erva e, uh -huh. e de viruta biruta Ah, oh. e poñemos dun lacre e a la verdade é que moita xente pensa que é unha colonia ou algo así, ¿no? y... Pero Pero un un pues non. Como unha colonia pro estómago. Ese isto non non tampouco, delicatese en logo entón. Hasta, hasta no, no, no propio envoltorio, non? Bueno, y intentamos, es... intentamos facer as cousas o máis obscuros posibles si e facelas facé ben e bueno, de momento estamos dando resultado e aí vamos pouco a pouco. boa, felicitacións. Bueno, por certo, non sei se fomos discretos ou non, pero dixémoslles os de Galita, das galletas mariñeiras, mariñeiras, que, mariñeiras que tiñades unha unha manteiga que posiblemente ao mellor a eles lle facía falta para para os seus ah, produtos e dixo, "Toméi nota, tomaremos nota, falarémonos e intentaremos poñernos en contacto." Si E sí. o que pasa é que Iles teñen unha unha producción enorme sí. os son uns mm. monstros non no están presentes en moitos países e sí. comunidade non é pues... Eh, podemos facer algo puntual con eles, de feito se uh -huh. fixemos algunha cousiña, pero non é, é moi complicado, sí, sí, sí. complicado por a cantidade de, de producción de, claro. que tenen, sí, demanda, sí, sí. De produ Pero bueno, nos, sí. nos eso, comunicocho por lo feito de que se, si, a mellor si, fomos indiscretos foi foi por boa intención, ¿no? Ah, que va, nos por... no, encantados. <risa> Jesús, <risa> que contanos cousas que non no sei sé, as exposicións que tendes, como como levades, como, como tendes todo eso. Eh, además, con un sello especial, non? Sí, ah, bueno, a verdade é que eh, últimamente estamos en eh, un, un, un grupiño de unha agrupación de empresas que estamos indo a feiras especializadas, sobre todo uh -huh. en tema de gastronomía en de este momento en, en gastronómica en San Sebastián ah uh -huh. sí. uh -huh y a verdade é que nos estamos posicionando moi ben, non? O produto que temos é eh, de unha uh -huh. extraordinária calidad. Uh -huh. Como falastes antes a, a manteiga e mesmo a Nata, que, que vendemos para el bus cocinheiros, uh -huh. eh, sí. pelles é espectacular, Fal tanto en textura como en color, e sí, sí, sí. sobre todo en rendimento, non? Dan un, un produto completamente diferenciado. E un pouquinho é eh, o, o nicho de mercado que vamos, non? ¿No? Alta restauración, uh -huh. un produto con un alto valor engadido, me mando moito a materia clima mm. como sí. vos desde desde o pastoreio nada de piensos e nada de ensilados. Sí, sí, sí. E e a verdade que o no. resultado pois pues, que, que estamos tendo fermidable, formidable non? E se es... si temos xente, hai unha porriga que nos asesora, no te mando dopacadi do mm -hmm. eh, no envoltorio dunha maneira mm -hmm. Eh, como están a facer, pues a es, verdad que... Es que si ted, no, es que si ted. Es que sí, si te. sí, sí, sí. Bueno, por certo, que fala nos Pepe Sollo precisamente de... de sí. De, de ese de vosotros, que, que tamén vos puxestes en contacto con él. Por lo menos estiveste desei nun show cooking, ou como foi eso? Bueno, nos compete, a verdad que lle temos un cariño especial e a nosa relación xa pasa máis de <risa> negocio, non? Sí. Eh, sí. Pepe, Pepe tamén se vai querer, tamén. Eh? Que Pepe tamén se fai creer e, e ademais, presume de vosotros o sea, sí, que... sí, sí, sí, bueno, a verdad que conseñamos moi ben desde o primeiro momento eu sempre digo que Airas Moniz, que Pepe Solla é parte da Eras Moniz Ajá. e fixou sen nos desde o primeiro momento e para nós foi fixou unha labor fundamental aconseñándonos, uh -huh. eh, probando o produto decidónos por onde tiñamos que ir e uh -huh. levamos desde que empezamos con relación moi fluida con el de feito, pois, pues, bueno Facemos uh -huh. un queixo único e exclusivamente para él ajá, ajá. nos levou un ano un ano quitarlo poñano día e uh -huh. para non ser como un pai, por exemplo digo que é un, é un referente eh, nos dere harmonica qualquer cousa que queremos quitar ou qualquerer cousa que estamos probando. Prime uh -huh. que podemos é, é enviar de él chamalo e uh -huh. que nos de consello e ver como se pode llorar. Uh -huh e eu creo que é unha labor fundamental que teñen os cocinheiros contar con productores como en este caso nós e, e hai outros uh -huh. no cual son unha primeira son unha voz moi importante primeiro porque eles saben como manejar o producto como transformarlo claro. e despois que son as primeiras persoas que están en contacto co cliente final non? E, e son capaces de absorber todas todas esas, esas inquietudes e ises Esa, esa referencia uh -huh. que, que, o, o que te o el cliente final, ¿no? Y sí, para no sé su de vital importancia, no pues, eh, poder decir que últimamente no estaba endesorada a en manteiga, tienes que desorar algo máis, de uh -huh. o un poquini de soro, o está moi moi fermentada, tienes que tesubir ese tempo de fermentación, uh -huh. trabajar con ela, o non gusta o está un pouco ácida y, y para nos eso é no sé su fundamental non higienizar labor, pues Pepe nos axudou que non me está escrito, non isto. <risas> continuo con il. De sí, verdade sí, sí. que que é un grande embaixador sí, sí, do, dos nosos produtos e precisamente facerse eco da, do traballo que se fai en Galicia é importantísimo. Mm -hmm. eh, eh, eh, entonces eh, son gabanzas mutuas, non? Sí. Tanto as de Pepe como as de vos. Por certo, para diciríos nosos o ese queixo sabe que onde o, como poden mercalo ou onde poden conseguilo? Bueno, pues ahí en Cataluña, la verdad que temos últimamente unha rede de, de de distribución de, de de tendas especializadas, sobre todo bastante uh -huh. bastante boas, desde tenda únicamente especializada en queixo, como pode ser Jet Crua que está en carrera de Cáceres ou, ou 12 graus que está na Carrer Bailén. Mm. hasta tiendas como como pueden ser Ego Galego, que está en Goya y utiliza solo productos galegos, o en mm. Formatieri de Sitges, o en Vilanóvila, Getúl el Garraf, sí. eh, el Canto del Beat en Gramaner, en clubes de Llobregá, también tenemos tienda especializada, que es Jet, mm. y, y bueno, en este caso, pues eh, contamos, bueno, Club Gourmero, Corte Inglés también, mm -hmm. y, y sobre todo con con tiendas como como Arda en este caso eh, que de de Vila Biblioteca que que fan unha labor de divulgación e uh -huh. embotirme gran pues pues bastante importante en Galicia, ¿no? Ah, pois pues, xa eh, eh. saben unos sitios onde se poden dirixir. Por certo, en, na vosa página tamén poden eh, meterse e eh, demandárvolo, tamén tendes eh... Bueno, eh a verdade é que últimamente, bueno, desde fai xa seis seis sete meses tivemos que quitar a a tenda que tiñamos de venta online porque ah. Bueno, tenemos una demanda bastante grande de producto, entonces bueno, teníamos os clientes das tendas eh, esperando mese medio por sí, por que, claro. os queijos de amantega y, y no nos parecía ético Muy que nos vendéramos desde a queixería, non se diría. Sí, sí, sí, sí, no, sí, entonces sí. Eh, retiramos a venta online, no, no, no. mm. pero bueno, sí que efectivamente hay gente que nos escribe por correo electrónico a través no. da página web ou do, do Instagram mm. ou do Facebook. Y contestamos y, y, vamos, si no tienen... Dirigídelo. Dirigídelo a su sitio eh, oportuno eh, para que se eh, Exactamente. Si les queda lejos polo que sea, nos desde aquí mandámonos sin problema. Ningún. Bueno, case é que, que, que refiero, eu quería decir os nosos ointes que se poden poñer en contacto con vosotros na vosa página airasmoniz.com, sí, sí, pero sí, sí, que sí. en realidad eh, a venta online está medianamente suspendida e eh, eh, que se se poñen en contacto con vosotros seáis indicades cuáles son as as o... tendas máis máis perto do as que se poden dirixir non? Porque, Porque o mellor, pois... Pues pues e chamando... a, caso de non te, a caso de non te la cerca, pues enviámonos directamente, tamén, que non te ponen problema. ¿no? O vale. mellor, o pois pues, chamandos por teléfono e dindos á tienda máis sí. próxima a este domicilio claro, claro, claro. aquí en Barcelona, por exemplo. Sí, sí, ya sí, está. Sí, sí. sí, sí, sí. No, pues... ya casi todas as casi todas as cousas especializadas pois pues, fan envíos a domicilio sin coste de envío e algún coste moi baixinho, non? Sí, no, no, no, no. ah, moi ben, estupendo. Pois, pues de verdade que... Bueno, aparte de, de, de, de Casa Sollo, aquí xa falamos dela la... Tambén tendes o, o, demanda de outras... Eh, de, de, de outros Michelin ou de outras... Sí. Grandes... sí, bueno, é A verdade que é un nicho de mercado no que nos estamos... <risas> estamos moi a gusto e nos que do que nos demanda, non eh, o feito de empezar a que salimos ao mercado nestas estrellas de Michelin como pode ser Solla o Javier Llero de Culler de Pau, o Javier de tamén. Madrid sí, pois pues, sí, fixo sí. que boita xente que, que ven comer estes restaurantes críticos gastronómicos e outros cociñeros cando venen a Galicia ou van a Madrid pois pues, pues uh -huh. que falen de nos e e un pouco lle insistan e les hagan mm -hmm. visita obligada a, a Ribera Sacra e a queisería ir Las Hormitas, non? Estaba este posto agradecido porque foi unha maneira de entrar moi moi bo en en, en moitos dos restaurantes que hai mm -hmm. que hai no estado español e a verdade que, que estamos en moito gracias a eles, non? Claro. E o bocado boca que funciona moi ben é eh, un sí, oye, sí. que ten este produto eh diste rapazes que están empezando, que están facendo unha cousa completamente diferente, probable. Mm -hmm e, bueno, fomos mandando probas a diferentes sitios e uh -huh. encaixando, e hoxe en día, pois, pues, estamos estamos moi tordeles, tanto en, en Cataluña como no resto de España, ¿no? uh -huh. moi contentos. Uh -huh. que un, un que vos recomendo, que, que, que ademais, eu, bueno, bueno tivemos a sorte de falar con él é eh, eh, Manuel, de Retiro da Costiña, aí en, en Santa Coma, sí, o, o carón de, de Santiago, tamén é un grande sí. enamorado dos produtos galegos, e eu coido que Que, que seguro que ese también... No sé si tuviste contacto con él, pero... Sí, eh, sí, grande. sí. Onto tuvimos una conversación larga por teléfono que iba, iba para Madrid y para Fitur, y, y habrá que trabajamos con él también. y, y, bueno, y es sitio, Grande, sí, persona, sí. grande es, persona. Es un referente en, Chanta, en, en Galicia y es un, es un lucho poder hacer casa allí. ¿no? Sí, sí, es sí. Un, grande, un grande, una persona extraordinaria. Además, uh -huh. humanamente, bueno, pues, eh, atendé, de verdad, de que sentíme muy muy satisfeito, uh -huh. muy contento de poder... Mmm, conversar con él. Por é tamén, igual que contigo, lógicamente, tratanto ti como outro, as outras dúas persoas que tendes aí que, que sodes sí, socios, Ana, non? Ana, Ana, Rica, Ana Ricardo Sigiles son matrimonio e uh -huh. bueno, aí andamos. Aí andamos os tres dando dando Ademais Ademais hai unha cosa que me penso que ningun de vós erades, eh, que tiñás sí. carreiras diferentes, ¿sí? traballa máis... Pues vimos de mundo completamente diferente. ¿no? Eu veño da Administración Pública, eu sou un politólogo e ah. marcé para Secretaría de Intervención a un Concello na Provincia de Ourense. <risa> Monté varios anos antes de marcar a Diputación de Lugo e despois, bueno, Ana, que é a muller de Ricardo, eh, era asesora laboral e fiscal e ah. Ricardo era gandeiro, producía solo leite para vender a industria. ¿no? Para sí, para sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y, y bueno, un pouco Ricardo yo que somos amigos de toda la vida la infancia y, y de ciños, <risa> eu cando hace 6 e hace 7 se intentaba convencerlo para que transformar o alete, que era un valor engadido ah. y bueno non se atreveu hasta fai unhos anos e uh -huh. no 2009 que as crisis dos setor lácteos e que retirara as cuatas uh -huh. eh, producir para a gran industria xa non era xa rentable. non era rentable uh -huh. veía que o modelo, o modelo de futuro non estaba na en ese modelo intensivo, quería cambiar desde ayer futuros uh -huh. Y un día pues tomando termosillos de la misma edad ¿eh? uh -huh. y un día tomando café me dice, bueno, pues si te metes en un proyecto conmigo, eh, y empezamos un poco de broma, un poco en serio a hacer un plan de empresa y Claro. Y, y hasta osé, ¿no? Hoy enhorabuena, enhorabuena para Benza todos. En 2009, en 2009 comenzamos el plan de empresa, en ¿no? 2000 eh 16 iniciamos las obras, estuvimos uh -huh. Eh, seis anos e medio formándonos uh -huh. cambiando a ganadería e recuperando prados para, sí, sí, sí, para sí, sí. descontaminar e claro. no 2017 en marzo de 2017 salimos ao mercado ¿no? No. A a ver... foi un parto bastante longo <risa> bueno, pero que con uns frutos extraordinarios sí, eh, además, que, quizás algún dos políticos que están falando demasiado abren a boca demasiado podían pasarse por esa macro granxa que eles pensan que tendes aí Sí, bueno, a verdade é que esos políticos dejan bastante que deseçar y y vendo a, a polémica que, que se suscitou fai pouco, pues a verdade bueno, sí, no é que va. Sí, o paso que mellor está calado, que non Sí, sí. sí, sí. Bueno, din que din eh, que def... algún, algún, algún debería andar máis polo mundo rural e eh, que din que defenden, de sí, eh. sí. din que defenden a gandeiría sabes? Sí. Exactamente. Algúndes deles depende, ¿sí? sí, no, no, non, non lle poño non nome, non sei se. Si... No, pero bueno, xa non fai falta poñerlle. No, o no, no. pon el solo. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, que, que no la boa, que felicidad, felicitaciones, bueno, sí, que nos podemos sentir orgullosos, acabámonos de, de, de personas como vosotros que por desenvalor, pues, productos ah, sí. en Galicia, que, bueno, con, con investigación también, porque claro. eso, un, si, si, sin trabajo no se, no se consigue, pues... L, l, dades a, a, a nota diante de todos os demais e eh, ese queixo pois xa ten ba, bastantes ou algúns premios que ben merecidos, non? Si, si. hai que seguir luchando. Enchatar <risa> bueno, pues Agradecerche muitísimo a túa participación e colaboración de hoxe eh, de verdade que que que nós eh orgullosos e honrados coa túa participación. Nada, a nos tamén nos enorgullece estar a, a aquí na radio con vos e se sabedes que cando que irades aquí estamos para, para o que sexa xa e esperando que nos veñades a visitar a Galicia ¿no? sí, O que xa que esta podremia desapareza e eh... eh, eh, podamos ir con xe eh, Vaya Con gusto, uh -huh. con gusto. Sí, é sí, sí. disfrutar con vosotros non sómentes do, do traballo, de, de, de esa realización final, tanto sí. a manteiga como yeah. o queixo, como a nata, sino um, tamén comprobando que ese trato coa gandeiría é un trato completamente diferente do que lle están dando. Sí, na... sí, eu creo que Eu creo que eso é a marca distintiva nosa, lo que nos fortalece e é lo que, lo que máis orgulloso estamos. Adem, está, ademais deso que vos outros facedes estes queixos con alma e cariño. Claro que si, sí, claro sí. Moitísimas grazas, Jesús. Que sigáis tendo moitos a moi forte. Que sigáis tendo éxitos, veñan. Adiante. Bueno, Xulio, o programa ah, de Galegos Novais, por hoxe con... vamos a rematalo. Moi ben, moi ben, a verdade é que foi un programa entretido, moi interesante, sí. gustou-me moito a, a fraseoloxía que nos... Sí, xoso Manuel. José Manuel. Eh, como non, a conversa coa nosa, coa alcaldesa de Castro Caldelas, foi un... Un visitado. No, Unha honra sí. Como non, a charla con Xesús, que sí, a quem sí, parabenizamos, como se con eses produtos tan interesantes e importantes que poden atopar pretes queixos airas moniz bueno, queridos adintes eu despídome me ato 22 xoves á mesma hora que teña unha feliz semana amigas darles gracias como non a Fernando por estar aí Graciñas Fernando a Tenxulio tamén Graciñas e este queños fala Armando Fernández e eu digo sempre as mismas palabras que a se chova o seu descanso a rúa a vosa liberdade e de coxobes cren en galegos novais